pe preasfântul său slujitor credincios preotul Niculiță să le întocmească pentru noi. După aceea, tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni de 30 de minute fiecare, care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C065 va debuta cu prilejul versetului 26 al întâiei al lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, că îi vom da citire de îndată după ce mai întâi vom istorisi un scurt episod care s-a consumat în Florida cu prilejul uraganului Charles. Citeam deci că în Florida, când s-a dezlănțuit uraganul Charles, multe firme și panouri publicitare din zonă au fost distruse. În mijlocul furtunii, un panou publicitar a rezistat totuși unui vânt cu viteza de peste 200 de km pe oră. Panoul se afla în picioare, dar mesajul publicitar fusese rupt. Pe când soarele a răsărit pe șoseaua spre Ontario, pe panou se puteau citi cuvintele Trebuie să stăm de vorbă din partea lui Dumnezeu, cuvinte care fusese răscrise pe panou înainte de a se fi pus un afiș pe el Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul Fiindcă oamenii sunt indiferenți și continuă să meargă pe căile rătăcite ale păcatului, Dumnezeu trebuie să intervină mai energic așa cum s-a întâmplat în cele istorisite mai înainte. Nu trebuie oare ca uneori să fim scuturați pentru a înțelege mai bine glasul său? Trebuie să stăm de vorbă, vrea să ne spună Dumnezeu, prin fiecare întâmplare din viața națiunii sau a indiviziilor, cât și vieții noastre de familie. Dragii mei, să nu ne ascundem capul în isip ca struțul, ci să ne deschidem urechile și inima la vorbirea lui Dumnezeu. El ne vrea binele nostru vremelnic și pe cel veșnic. De aceea Dumnezeu a rânduit ca și pe calea undelor de radio, așa cum se întâmplă astăzi, să avem din nou o chemare din partea lui la pocăință. El vrea să vorbească cu noi, nu pentru că ar avea el interesul, ci pentru că ne iubește pe noi și vrea să ne prevină de la o pierzare veșnică, ceea ce ar însemna să fim fără de el în veșnicia care așteaptă pe fiecare om care a călcat pământul acesta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să și ascultarea cuvintelor care ne stau înainte, a tuturor îndemnurilor pe care ni le dai, prin care dorești să ne atragi atenția cu privire la nevoia de a ne întoarce la tine, care ești Domnul, Stăpânul și Creatorul nostru. Te rugăm să ne faci atenți pe cei care au nevoie de pocăință să se grăbească și să o primească, iar noi ceilalți care din mila ta am primit-o deja, să putem să primim din partea ta acum cuvinte de îndreptare, în așa fel ca toți la un loc să putem să-ți mulțumim inima ta de Tată și de Creator primindu-L pe Domnul Isus Hristos și umblând pe calea Lui pentru slava ta și binele nostru veșnic. Amin. Ce totul despre Isus, cum în el aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Isus viața mi-o salvase Și-a lucrat în ghiva atât de minunat, nu există prieten ca. Viața mare mi-o O, o Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu Haideți să dăm citire versetului 26 Al capitolului 9 Din întâia epistola lui Pavel Către Corinteni Care astfel glăsiește. Eu deci alerg dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel. Vedeți, dumneavoastră, în viața normală de credință, trebuie să se ajungă la lucruri precise, adică la știință. Numai cine știe calea, alergă bine și va ajunge sigur la țintă, numai cine și cunoaște și învață bine toate regulile luptei nu va greși în luptă, ci va ajunge la biruință. Cu lucruri nesigure nu ajungi la niciun rezultat bun, ci le încurci mai mult și rătăcirea devine cu atât mai mare. Mântuirea înseamnă lumină. Mântuirea înseamnă adevăr. Mântuirea înseamnă siguranță. Mântuirea înseamnă o Creștinul adevărat, adică cel mântuit, este cel mai echilibrat om pentru că în mântuitorul său și-a găsit stabilitatea vieții. Adevăratul creștin nu mai în încoace și încolo, ci știe precis de unde vine, încotro merge și ce are de făcut. El nu mai luptă zadarnic, nu mai lovește cu pumnul în vânt, ci toate loviturile sunt date în plin atunci când vrăjmașul îl atacă. Eu deci, ne spune aici Apostolul Pavel, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Așa era Sfântul Apostol Pavel, așa trebuie să fim și noi dacă într-adevăr ne-am hotărât pentru Domnul Isus. Ca să știi să alegi bine, trebuie să cunoști calea și, ca să cunoști, trebuie să înveți. Creștinul, deși știe precis multe din tainele Domnului, trebuie să învețe zilnic și să facă zilnic exerciții duhovnicești, pentru că altfel pierde din îndemânare. Cine nu învață zilnic, uită. Cine nu își practică zilnic meseria, nu mai poate face lucruri bune. Ca un alergător bun, credinciosul studiază zilnic cuvântul lui Dumnezeu, singura hartă adevărată care îi arată limpede calea spre țintă. Iar ca un ostaș al lui Hristos, credinciosul învață neîntrerupt din regulamentul de luptă duhovnicească, adică din cuvântul lui Dumnezeu, pentru a lupta cu siguranța biruinței în lupta cea bună a credinței. Ca să știi bine trebuie să înveți necurmat. Numai cine știe bine face lucruri bune și aleargă pe drumul cel bun care duce la viață și desăvârșire. În versetul 27, apostolul Pavel continuă gândul precedent din versetul 26 și spune Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Trupul poate fi vasul lui Dumnezeu sau, vai, vasul deavolului. Asta depinde cum îl cârmuiește mintea sau duhul omului. Dacă mintea credinciosului este înnoită zilnic prin cuvântul și duhul lui Dumnezeu, atunci și trupul este supus lui Dumnezeu ca vas în lucrarea sa. Dacă mintea nu este înnoită, atunci trupul, fiind din materie, Va trage spre cele ale materiei, ale pământului. El singur nu se poate păstra în cele duhovnicești. Chiar și atunci când mintea este înnoită și cugetă la cele de sus, trebuie totuși veghere necurmată asupra trupului, pentru că trupul este slab și mediul înconjurător, lumea cu ale ei, îl poate târâ departe de Dumnezeu. Vegeați și rugați-vă, spune cuvântul la Matei 26 cu 41, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este într-adevăr plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cu toată dreptatea zicea scritorul italian Silvio Pelico, vai, câte contradicții nu ascunde omul în el, căci atunci când pare a fi mai vitea și mai sfânt, poate să cadă dintr-o clipă într-alta în slăbiciune și păcat. Așa spune deci apostolul Pavel aici, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Dar să fim atenți, a fui aspru față de trup nu înseamnă nici pe departe al distruge socotindu-l ca dușman, ci trebuie doar ținut sub supraveghere. Nu avea dreptate filozoful roman Seneca atunci când spunea că disprețuirea trupului este asigurarea libertății. Pentru că adevăratul creștin nu disprețuiește lucrarea lui Dumnezeu, trupul său, ci îl ferește de locurile primejdioase și îl ține în frâu ca să nu depășească linia pe care însuși Dumnezeu i-a stabilit-o, astfel să se poată folosi de trup așa cum l-a rânduit Dumnezeu să fie templu al Duhului Sfânt. Trupul prin simțurile lui nu cunoaște limite. Dar dacă ne folosim de harul lui Dumnezeu, adică rațiunea, mintea înnoită prin Duhul Sfânt, atunci îl putem păstra curat și sfânt pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Și fiindcă trupul nu are rațiune, nu trebuie să-L lăsăm nici o clipă la cârma vieții, ci din noi să-L conducem prin minte, prin rațiune, pe calea cea nouă și vie. Cu toată dreptatea spunea Sfântul Ioan Scăraru, Trupul e un prieten nerecunoscător. Când îi faci pe plac, tocmai atunci îl caută să-ți facă mai mult rău. Și mai zicea mai departe același om al lui Dumnezeu. În toată viața ta să nu dai crezare acestui trup pieritor și nu nădăjdui întrânsul până când nu vei sta în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, trupul este ca un automobil bun și frumos, dar care nu poate să se conducă singur. În clipa când iei mâna de pe volan, te răstoarnă în prăpastie. Iată acum câteva din gândurile sfinților părinți despre felul cum trebuie să se poarte creștinul cu trupul său. Asterie al masei spune, postul face atât de mult bine sufletului, dar nu mai puțin folosește și trupului. Isichie Sinaitul, până la moarte să nu te încrezi în trupul tău. Sfântul Teodor, căci precum apa stinge focul, așa postul și înfrânarea, împreună cu smerenia, sting fierbințealea trupului și nălucirile urâte. Talasie Libianul, strunește cum frânarea pornerile trupului și vei alunga gândul josnic al păcatului. Să știți, nu în luarea frâului, ci în punerea lui, se arată adevărata grijă față de trup. Libertinismul îl duce la distrugere, asprimea îl duce la viață și fericire. Chiar și din punct de vedere medical se recomandă asprimea față de trup pentru binele lui. Alexis Carrel, în cartea sa, Omul acest necunoscut, zicea Postul curăță și transformă țesuturile noastre. Vedeți dumneavoastră cu atât mai mult când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu și de proslăvirea numelui său, trebuie să ne ținem trupul în frâu. Materia este o piedică în calea spiritului dacă nu este supravegheată și strunită. Spune deci Apostolul Pavel aici la 1 Corinteni 27, Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Versetul acesta mi-a folosit și mie, acel care prezintă programul de față, ca moto al vieții mele de îndată ce am trecut de pragul adolescenței. Am simțit cumva, am fost călăuzit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să învăț, să știu, să cunosc că trupul este foarte periculos dacă este lăsat în voia lui și mi-am ales ca moto al vieții din zorii zilei de cum am deschis ochii și până la culcare, să mă port aspru cu trupul meu și să-l țin în stăpânire. Lucrul acesta mi-a adus o mare binecuvântare și continuă să-mi aducă și acum și îmi va aduce o mare binecuvântare până când viața mea pământească se va încheia fie prin venirea Domnului Isus fie prin trecerea prin umbra rece a morții. Dragii mei, un lucru este sigur. Diavolul nu se sperie de talentele tale, nici de experiențele tale duhovnicești, nici chiar de rodul pe care l-ai adus pe ogorul Evangheliei, nu, nu, ci din potrivă, cu cât ai un nume mai cunoscut, cu cât ai talente mai mari și cu cât ocupi un loc mai însemnat în lucrarea lui Dumnezeu, cu atât umblă diavolul mai mult să te doboare prin pornirile trupului, dacă nu vegezi. Am auzit noi oare bine cele ce am spus? Haideți să le repetăm. Diavolul nu se sperie de talentele tale, nici de experiențele tale destul de bogate, nici chiar măcar de rodul pe care l-ai adus pe ogorul Evangheliei, ci din potrivă. Cu cât ai un nume mai cunoscut, cu cât ai talente mai mari, cu cât ocupi un loc mai deseamă în lucrarea lui Dumnezeu, cu atât umblă diavolul mai înverșunat să te doboare prin pornirile trupului dacă nu veghezi. Atenție deci, mare atenție. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, Nu te mândri de faptul că stai, ci teme-te să nu cazi. Sfântul Macarie cel Mare spune, Chiar și atunci când omul se află pe înălțimi și este bogat în har, mai are în el o grădină sălbatică a răutății. Sfântul Isaac Sirul subliniază cu putere adevărul acesta când zice Atâta vreme cât ne aflăm în lumea aceasta și rămânem în trup, chiar de ne vom ridica în fapte bune până la bolta cerească, nu putem fi fără grijă. O veche carte indiană spune așa. După cum purtătorul unui vas plin cu un delen, mergând în mijlocul oamenilor înarmați cu săbii, amenințat cu moartea la cel mai mic pas greșit, își concentrează atenția, tot așa acela care pășește spre sfințenie. Mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cine cade pe podele, zice Sfântul Nil Sinaitul, se ridică repede, dar cine cade dintr-un loc înalt, poate să moară. Frații mei, mare atenție la trup. El e din pământ și trage spre pământ spre cele ale pământului. Nu-i trebuie mult și se aprinde repede de focul vrăjmașului, pentru că e un tăciune scos din acest foc. Orice scânteie cât de mică, poate să-i fie spre incendiu. Când un lucru e crăpat, o lovitură cât de mică îl poate sparge, spune poetul latin Ovidiu. Noi, care zidim casele altora, trebuie să vegem să nu ne distrugă pe a noastră. Și nu se va distruge, pentru că harul lui Dumnezeu ne stă necurmat în ajutor. Când Sfântul Apostol Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu sunt să fiu lepădat, o spunea ca ceva la limită. De fapt, în original nu se află cuvântul lepădat, ci nevrednic așa cum este traducerea Nicodim de la București din 1944 și Ioan Balan de la Lugos 1938. Adică Dumnezeu nu le apădă pe nimeni din răscumpărații săi, dar eu pot deveni nevrednic și netrebnic prin mărturisirea adevărului care nu este în concordanță cu trăirea mea practică. Chiar dacă e o nevrednicie de moment, sunt totuși o pricină de potignire pentru alții și de aceea trebuie mare atenție. Mai bine să depășesc limita în asprime față de trup, decât să las frâul prea moale. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și necesar slujbei la care m-a chemat Mântuitorul meu, Iisus Hristos. Cu aceste gânduri am încheiat Meditația noastră asupra capitolului 9 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditațiile noastre asupra capitolului 10 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, din care dăm citire versetului 1 care astfel glăsuiește. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Vedeți dumneavoastră, neștiința este drumul morții și al mizeriei. Păcatul este neștiință și întuneric. Mântuirea este intrarea omului prin credință în templul vieții al științei și al odihnei. Nu vreau să nu știți. Așa scria Sfântul Apostol Pavel creștinilor din Corint. Așa scrie și ne îndeamnă Duhul Dumnezeu, prin aceleași cuvinte, pe noi, credincioșii de astăzi. Dumnezeu nu vrea să-și vadă copiii săi, pentru care a plătit un preț așa de scump ca să-i răscumpere din robia păcatului, zic, nu vrea să-i vadă înfășurați în întunericul neștiinței. Nu vreau să nu știți, ne spune Dumnezeu, și ce vrea El se împlinește sigur. El are nenumărate căi și mijloace ca să-și ducă la îndeplinire gândul său în orice privință. Nu vreau să nu știți că din dragoste pentru voi cei păcătoși și vrăjmași mie, spune Dumnezeu, am plătit cea mai mare jertfă ca să vă răscumpăr, l-am dat pe singurul meu fiu ca să moară pe cruce. Nu vreau să nu știți că așa cum a fost odinioară, când poporul Israel a fost cuprins în harul izbăvirii din robia Egiptului, inclusiv cei care mi erau vrăjmași prin gândurile și faptele lor, tot așa astăzi, toți păcătoșii sunt cuprinși în harul mântuirii. Prețul plătit pe Golgota a fost dat pentru toți. Nu vreau să nu știți, spune iarăși Dumnezeu, că tot ce s-a întâmplat în vechiul legământ, a fost doar umbra lucrurilor din noul legământ. Cercetați bine prin Lumina Duhului Sfânt și veți vedea acest adevăr. Nu vreau să nu știți, spune din nou Dumnezeu, că toate făgăduințele mele se vor împlini fără întârziere când va sosi ceasul. Rămâneți statornici în credință și curăție și veți trăi din plin tot ce am spus spre fericirea voastră. Nu vreau să nu știți, ne spune iarăși Dumnezeu, că eu doresc ca voi să fiți lumina lumii. Rămâneți în cuvântul meu, rămâneți în deplină ascultare de mine și veți fi plini de toată știința mântuirii, veți fi plini de adevăr în toate laturile vieții duhovnicești. Dragii mei, fiind izbăviți de păcat, suntem izbăviți de întuneric. Numai cei izbăviți sunt lumină cu adevărat numai ei pot pătrunde în templul tainelor lui Dumnezeu. Nu vreau să nu știți, spune Dumnezeu. Vreau să știți bine lucrurile acestea ca să nu mai umblați încoace și încolo după lumini înșelătoare, după stelele rătăcitoare. Dacă ferestrele vieții voastre celei noi Stau deschise necurmați spre mine, spune Dumnezeu prin credință, veți fi umpluți de toată lumina științei mântuirii. În versetul 2 de la 1 Corinteni 10, apostolul Pavel ne face cunoscut că toți, este vorba despre părinții noștri, se referea la poporul Israel, toți au fost botezați în nor și în mare pentru moise. Aici ni se arată încă o dată limpede și precis înțelesul cuvântului botez, care înseamnă și afundare, adică în mare, înseamnă și acoperire, prin aceea când ni se vorbește și despre nor. De fapt, e cam același lucru. Botez vine de la grecescul baptizo și înseamnă afundare. Cel botezat cu adevărat trebuie să fie afundat și deplin acoperit în ceea ce se botează, adică să nu se mai vadă. Cine se botează în Hristos sau pentru Hristos, așa cum găsim la Romani 6 cu 3 și la Galateni 3 cu 27, acela dovedește lucrul acesta prin trăirea sa afundată în Hristos. Eul său, deci, nu se mai vede, pentru că este afundat în Hristos și tot ceea ce se vede în viața lui este viața lui Hristos Dacă nu se observă această afundare această îmbrăcare cum zice în altă parte înseamnă că nu s-a făcut botezul cu adevărat ci doar simbolul lui afundarea trupului în apă iar simbolul fără realitate nu are valoare mântuitoare În versetul de mai sus cât și în celelalte care urmează, Sfântul Apostol Pavel combate eficacitatea magică a botezului în apă. Totul depinde de credință și de o predare reală în brațul Domnului Isus, predare care se confirmă prin umblarea în Domnul Isus Hristos după îndemnul și cuvântul lui. Israeliții au fost toți botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți însă au pierit în pustie și n-au ajuns la odihna Canaanului pentru că toți au păcătuit grav împotriva lui Dumnezeu. Ei au fost numai cu trupul botezați pentru Moise sau în Moise și nu pentru Dumnezeu. Orice simbol sau formă religioasă din afară, care nu are o temelie adâncă, adică nu are o realitate duhovnicească, este fără de valoare. Dovadă e starea de robie față de duhul lumii și de păcat a aceluia care practică numai cu trupul o formă, un ritual religios. În el nu se vede chipul lui Dumnezeu, nu se vede niciun progres în cele duhovnicești. Acela care a făcut doar un ritual este tot atât de firesc ca și cel care te tăgăduiește fățiși pe Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur numește botezul trupului, care este făcut fără realitatea Duhului, botez pentru cei morți, adică pentru trupul care moare și care nu ajută cu nimic la câștigarea vieții veșnice. Dragii mei, să nu uităm adevărul acesta, Dumnezeu nu este Dumnezeul formelor sau simbolilor, ci este Dumnezeul realităților. Cei botezați cu adevărat sunt numai cei afundați în Hristos care trăiesc sau năzuiesc să trăiască așa cum a trăit Hristos. Cu acestea fiind spuse, vă facem cunoscut că ne-am apropiat de încheierea programului C065, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu, ca toți cei care am ascultat aceste gânduri, să trăim afundarea noastră în Hristos, moartea față de noi înșine și dobândind o ființă nouă Dumnezească prin Duhul Său Cel Sfânt, să trăim pentru Hristos și pentru bucuria noastră veșnică, amin. Bine, cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră, amin.